ali oni su se žrtvovali za svoj narod, za vjeru, za Christa. Najstrašnije se reklo da u ciklu žetva, se dogodilo u 20. vijeku. Sve žetve su poklupiste vrhovne u toj žetvi. Nije samo što su i bezbožnici ubijeni, podjeli su i milioni u to vrijeme, a i od njih oko šestdeset miliona bezbožnika. Od bezbožnika je to vrijeme. Nego to malo bilo, nego su i sasekli na komade. Znam ste malog Alekseja od 13 godina djeha. I te djevojčice, zlatne, može, čiste, četne, celomoljene. Na komade su i sasekli. Dvonela je ljudskog mesa i djece. Pa i to je malo bilo. Nego to spalili u ganjinoj javni i uništili, da ne bi takva mržnja demonska, satanska, mržnja tvoje. To je sva mržnja jeogovska i od 20. vijeka sabrala se u tom ljudinskom, antihristovskom činom, strašnom. Evo vidite kako se stvari objeju, te udnice evo pominio se kao ulice samo toliko pominio se zato što su ubice carski znači ne bi se ni znalo za nje a car Nikolaj Aleksandrije Djeca tek počinio da caruju na pravi istinski način i na nebo ali ovde na zemlji danas i sutra u umražanjeno jame tamo na tem prosporima i u oskusti patriarka tirilo i velika svečanost da se tamo, sva Rusija se samosabija danas zelo je prazna. A ne samo Rusija, ovidite, svi smo mi Rusija, blagodaleći toj žetvi carskoj. Tako da, oni su nakon je ipak pobjeditelji, sad kad mjerimo, ko je pobjeditelj? Kajzer, Lenin, Stanjev? I oni koji su došli poslednjih i koji danas slataju da su oni pobjeditelji. Ema, ta njihova pobjeda je Ovo su jedini pravi pobjediti njih. Koji kao takvi u vijek Jer što se je rekao da ja pobjedih svijet. Ali oni koji su njegovi, koji žive i koji umijemo na njegov način i oni su nosilci te Ne Nepobjedljive pobjede koji je pobjeđuje i smrt, i prolaznost, zlo, i važnju, i svu tu demonsku te vabiju i sivu, pobjeđuje, evo vidite, zamislite vi sada deset milijonov u ovom prvu, koje je potpuno bilo i nepoznato, dobrojuče, Se moje male crtice, ovdje. bilo nepoznato, a sada, evo, gledajte, dimenzije, blagodavajući ovom malom kranju posredstvo novcatskog kraljica. Mi menzije, da velika, veliki dar Boži našim sestama ovdje, ali velika odgovornost pred Bogom. Zato radujemo se svoje. Ovdje zajedno sanava i radno se naš lija, čisto prevodilaca Sa srpskog, na ruski i sa ruskog. Na srpsku ja poslednjem njegov djelok. Preverujo je na ruski jezik. Prvi put je tako. Luču mikropozmu. Nije lako je razumjeti ni u originalu, a ne vam prevjesni na bilo koji jezik. Ali to je zaista izuzetno da ga preveru luču na ruski jezik. Lavi da, da je te rada koji je je u oboloženom u carjskom grado petog grada za vijeme cara Aleksandra I da misla, i bio tada i bio prisutan na njegovu petaloženju onda pa bio visok Nikolaj I Nikolaj I je bio tada. bio visok pa mu kaže, kaže ti si više od mene kaže njemu car Nikolaj pravi Avalika rade mu udar, jako je bio glijetel, da nema o, o, o, sem Boga višeg od ruskoga caru. Da. I ta ostala ta, kako moj je proradi, da kažem je kliter. Kliter, u kojoj bio, nema znači, samo Bog višeg od ruskoga caru. Da je bio i na da, da, da tijelesnom, ali Osjetio je, znao je to. I hvala Bogu. Zato je treba promenuti da je ono njavu crkvicu na lovcenu svetog pedra najbolji ruski arhitekta vade stavljika Krasno je odnavio 24. petne godine po blagoslovu Matipovita Gavirija i posao sa vlastnost kralja Aleksandra Karazorzjevica. Krasno je bolio ali ovi bezvožnici, učenici, oni koji su bili cala Nikolaja, oni su, to su učenici koji su slušili crkvu svetoga Petra na Lovcenu, oskrnavili mošti Petra II. Lovcinskog karolica i podigli ono čudovište tamo na Lovcenu. Ali da će Bog Vratit će se i ceplica na morće, jer ono sve to znamenje, vratit će se i peta drugi, on je sad ucapšen. On podljegov učenik, jer što kaže, kako kaže ona pesma, da se oblo gdjezdovije, na gori. Da. A ne u, u učanje. On podljegov iz učanje, na lovcu da bi bio slobodan i, i, i upokojen. A došlo zlogan, kjeralo im ovdje i ono ga stigo i gore. Stigo ga da zlog. Međutim, tako neću se mnoge uza i to što se vam obodilo. Kao što se vam obodilo sa carskom porodicom, misli se su da su unoštili carsku porodicu, oni joj dali. Pomogaju da zadobi život vječni i da carevi postanu vladari versamo Rusija, namu dali cijelog sveta na srcu te sete porte na umštile Kristove pauče. Takt su sad car Nikolaj i Aleksandri, Aleksej Mali, Olga Patrana i Nastasija i Maria. Evo vidi. Tako da Ono što je Božje, ono je vječno. Je to je ne nekolazno. Tako da, hvala Bogu da se dok sadavili ovde, Na svetom mjestu da celijemo pragove sv. Svetoga, cana Nikolaja, nego je djece, da celijemo njegov djecu za Hrista. Celijujući Hrista mi je njih celiju. Ono što je vječno. Dao Я ле да нога я ле за нога я ле дами Раде бладико частни отци драга сръбска i Ruskom народу. To bi vam svake Rus rekao, međutim, usudžujem se da dodam još jedno. Rostruko vam hvala, dragi Vladiko, na ljubavi prema Bogu i prema svom rodu. Jer ta ljubav vaša prema svom rodu Srpskom je najpotrebnija trenutno i Rusima. Ja neću ovo da objašnjavam, međutim, to je to. To je najvažnije sad. To je taj srpski primer koji je potreban ne samo Rusima, nego svim pravoslavnim Slovenima, a možda i ovim zabludelim evropljenima, među kojima takođe ima ljudi dobre vole. I vi to znate mnogo bolje od mene. Dragi vladiko, mnogo mi je žao da sad moram da odem, ali ja se nadam da ćemo možda još imati koji susreći. Собама только по, по рамкам в Церной Горе. Как об их поклоню? Роман, <реклама> Э? Роман? Promocija лучше то zavisi od вас, A inače u Rusiji je bila на na najvišem nivou, bili su so svi največi slavisti ruski. Ambasador Srbije je govorio vladika Antonije, predstavnik Srpske crkve. Sve je на na nivou. Zaista пут. put u istoriji, međutim, vi ste dobro rekli, je li to prvi put? Nažalost, iste godine, kad sam to objavio, 2006 в одном научном сборнику объявлено є одно другое издание то, Боже, привод лучше а у ствари одноруканье не гошу, значит, да будем доследом, то и то, между тем то се не може назвати приводом, а jedan primer tih podvala judejskih, o kojima ste rekli. Znači, to se nastavlja od sedamnaiste godine do dan-danas, borba se nastavlja svuta na svim ratištima i области oblasti kulture takođe. Да не акварим праздник да не вторечуем люди драги владдиком многомє жавада со обмором да Оем а акше поздравлям свече сститом свима овой наш заєтнички праздник словенский хрищанский!